«І то розумію. Ходімо, покажу зараз». Біля мурів працювало багато людей. Одні тисали каміння, інші розмішували розчин, а ще інші укладали каміння на мури. «Так і роби, Авдію, щоб ходити по мурах можна було, щоб два воїни розминулися». Данило став на підмурку, глянув на обрій. «За два роки вже багато зробили тут». Скільки лісу вирубали навколо гори, люди почали біля нового города селитися. «Буде город», – сказав задумливо Данило. І ці слова чули Лев і Авдій. «Буде тут город землі нашої, город як Лев могутній, і жити цьому городу Львову довго». «Так і мислимо», – сказав Авдій. «Відпочити, бо це. Де ви живете?» – обернувся Данило до Авдія. Авдій, знизуючи плечима, глянув налево. Той відповів. «Є в нас де відпочити. Для мене будинок збудовано. Потім як до терма перейду, віддам двірському. Так і у Авдія. Є своє хата тут такі в кріпості». Данило спитав Авдія. «І стара твоя переїхала?» переїхала, тільки не хотіла вельми і мене лаяла. Приїхали сюди, а тут тільки сама гора гола. У землі яму викопали і жили. Там, де я, там і моя жона. Одного не відпускає. Прошу до мене. Вони минули будований княжий терем і перейшли пагорок. За двома дубами стояв невеликий будинок. Оце і терем мій, запросив Авдій, в середину. Зайшли в сіни, а звідти до першого покою. Далі прошу, сказав Авдій. У другій кімнаті стали. Данило здивовано оглядався. Молодець Авдію. Поважаю я тебе за те, що в тебе голова світла. І де ти так вивчився? Хоч добре відомо Данилові, і звідки Авдій. І в кого він учився, та знав, що старий любить пишатися своїми предками-будівничими. Тому й запитав сьогодні. А учив мене батько, а його учив мій дід. Будував він у Києві багато. Ще з прадідами будівничі. Оповідав дід мій, що прадід у Ярослава Мудрого Софію вибудував. Стоїть і тепер той храм над Дніпром. «О, багато у Києві людей-будівничих було, так овачів різних! Розький люд до всього здатний!» Данило роздивлявся стелю. Авдій зробив світлицю маленьку, але як прикрасив її. У кожному кутку стелю підпирав стовп з вишуканою різьбою. Така ж різьба йшла вздовж усіх стін по-під стелею. Авдій виліпив Різні пелюстки, листя, кола і інші візерунки. Коли ти встигав це робити? Аби бажання було. Щодня я скрізь з людьми, які львів-город будують, а мій дім не забуваю. Тут я ранком посиджу і ввечері при світці. Соромно буде, коли гості зайдуть, а в будівничого у стайні. І столи ти сам робив? запитав Данило. Сам. Бережи, леве, такого будівничого. Будуйте Львів, щоб не соромно було перед гостями. Ще чого доброго і король Бела захоче до нас приїхати. Покажемо йому Львів. А ти готуйся, поїдемо скоро в Горщину. До Бели в гості. Посли від нього з'явилися. Відчинилися ворота із Волинського замку, і звідти виїхало шість рицарів на білих конях. Заковані в залізні лати вони мчали назустріч Данилові. Під'їхавши, вклонилися і стали по три збоку, щоб супроводити. Данило нахилився до Кирила і сказав так, що почув лев, який їхав ліворуч від батька. Тепер угри нас зустрічають, а думку мали, щоб ми з Галичи отак назустріч їм виїздили. Кирило кивнув головою. Лукаво посміхнувся, та ще хотіли, щоб ми до них послів слали. Не витерпів король, сам прислав. А ми що ж, ми в гості, їдемо, коли нас запрошують, не відмовляємось. В зворіт виїхав король у супроводі воєвод. Спинився, а коли вже похід русських наближався, залишив гурт воєвод своїх і під'їхав до Данила. «Шаную князя Великого Руського на землі своїй!» І рукою до замку запросив. Повернув коня і поїхав поряд з Данилом. Біля зупинився і поперед себе пропустив гостя. Дружинники роздивлялися королівський замок. Чекаючи гостей, король зігнав тисячі селян для очищення замку. Двір був вимощений камінням. оддалік за другим муром. Стояв королівський палац, оточений парком. Дружину залишили на першому дворі, а Данила, митрополита Кирила, Лева і Андрія Двірського король запросив до палацу. Увечері Данило послав Андрія до дружинників спитати, як з ними поводяться. Повернувся Андрій задоволений. «Князю, вони живуть як дома. Для кожного поміст окремою світлицею зробили». У кожного є чим укритися і годують добре, тільки теодосі скажеться. Данило глянув на Андрія, що він хоче. Мовить, що за ним, як за дитиною, ходять, нікуди і на крок не відпускають. І що хліб не такий, як у нас. Промед натікав? Скажи, нехай мовчить. Він з послами до чужої країни приїхав, і нехай ці порядки шанує. Другого дня король запросив до себе на вечерю Данила і Митрополита. Перед цим Кирило спитав Данила. «Що тобі сьогодні, король, казав при зустрічі?» «Боїться нашого війська, і татар боїться. А те, що я в орді змовився з Батеєм».